أخيام مقيما شمالا جنب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتيف بنحو دار الفول فدرب الأخوة خير الدرو Ovo audio izdanje pripremio je za vas Studio Kevser. Svako živo biće će smrt okusiti. I samo na sudnjem danu dobit u potpunosti plate vaše I ko bude u daljem i u džennetu uđen ta je postigao što je želio a život na ovom svijetu je samovarnljivo nastajivanje Innalillahi wa inna ilaihi rajiun tarabtu taalu fi ma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 ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتحو يقين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Babu du'ai ila šehadeti la ilaha illa Allah Poglavlje pozivanja u šehadet la ilaha illa Allah To je naredna cjelina koju je naslovio autor u svom dijelu Nakon što je govorio o teuhidu i o odlikama teuhida i spominjao je strah od širka, ono što anulirate ohid. Autor je u ovome poglavlju govorio o pozivanju u šehadet Allah, ilaha, ilaha, Pa nakon što čovjek sazna istinu i uvjeri se u nju, ne smije zadovoljiti se time i zaustaviti se kod toga, već je dužan da druge ljude poziva i da također drugima prenosi svjetlo kojim ga je počastio uzvišen i stvoritelj Tebarake. Kao što su činili svi poslanici, nakon što su dobili risalet, poslanicu, pozivali su druge u nju. O men ahsenu qawle mimman dea ila Allah, وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ako ljepše govori od onoga koji Allahu poziva i uz to čini dobra djela i kaže ja sam u istinu musliman. Pa tako je činio Rasulullah s.a.w. i svi drugi poslanici i jerovjesnici. Ovdje je autor spomenuo ajet a spominjali smo da je knjiga Kitabu Teohid da je to u stvari dijelo u kome je autor spominjao ajete i hadise i na kraju iz tih ajeta i hadisa zatlučivao mesele ili pitanja ili koristi koje se mogu izvući znači iz tih argumentata pa je rekao ovdje u kaulullahi ta'ala kul hadihi se Edin Allah a basiratin ene omeni tebeani osubhanan Allahi oma enemin al mušrikin. Reci obo je moj put pozivam Allahu na basiri ja i oni koji meslijde i ne kaj je s slaljen Allah ja nisam od mušrika. Kaže, Ibn Jarir, u somme tefsiru, u ome ajetu uz išeni Allah tebara keo teala kaže poslaniku sallallahu alaihi wa sallame, o Muhammede reci, ovo je moj davet, ovo je moj poziv, ovo je moj put kojim idem i ko me pozivam, Da se obožava samo uzvišeni Allah, te je jedan jedini, iskreno. I da mu se ništa ne pripisuje od kipova i onoga što već ljudi obožavaju ima Allaha. A ovaj poziv, odnosno prihvatanje ovoga poziva biva krunisano činjenjem dobrih dijela i ostavljanjem svega što je uzvišeni Allah je zabranio. Ona Basiratin ne basiri. Ovdje je basira ilm i jeqin. Znanje i ubjeđenje. Jer jedno bez drugog ne koristi. Čovjek ima znanje, a nema ubjeđenja. Ili je ubjeđen, a ne zna. On bi rado, a ne zna. Ne koristim. Nego znači mora imati i ilm i jeqin. I jednu i drugu komponentu. Wamen, ene wamen i tebe'ani. Ja i oni koji me slijede, koji su povjerovali u ono u što ih, ih pozivam. O subhanallah i neka je slavljen Allah. Poziva sa ubjeđenjem i sa znanjem. Ja i koji me slijede, kažu neki učenjaci, pozivam ja sa ubjeđenjem i znanjem i oni koji me slijede isto tako pozivaju šta? Sa znanjem i sa ubjeđenjem. O subhanallah, i neka je slavljen Allah, i ovo je ovdje negiranje svega što ne priliči stvoritelju Tebarake, o teala. Ettenzih. Zato kažemo, subhanallah, time negiramo sve što ne doliči stvoritelju Tebarake, o teala. A najveća uvreda za stvoritelja je šta? kozda širk, najveća uvreda zatvoritela Azeođel, koji je stvorio čovjeka i zadužio ga da ga obožava jednog jedinog Azeođel i s tim ciljem ga je stvorio, jeste, znači, da ga da mu nekoga pripiše. Oma ene minal mušrikin ja nisam od mušrika ja se mušrika, znači, odličem u svakom pogledu. Autor je, kada je govorio o meselama, o pitanjima ili zaključcima koje je izvukao iz ovih argumenata, spomenuo, kaže, et ten bihu ala lihlas, da se ukaže na iskrenost, ukazivanje na iskrenost. Jer kaže, dosta ljudi poziva u la ilaha in Allah, ali ne poziva iskreno. Poziva u la ilaha in Allah, u poziva da, proklamira sebe time. Ne poziva znači ulaj la ilaha ilallah, zaista da bi ljudi, znači obožavali stvoritelja i da bi se klonuli i da bi se ponuli shirka. I kaže isto tako mes elama dokazuje da je basira znači ilm yakin da je farz. Znači farz bez koga se ne može ostvariti želeni cilj. I da je od najljepšeg tauhida izbjegavanje shirka i ostavljanje i napuštanje širka, jer kako smo spominjali to je najveća ureda na stvoritelju Tebarake o teala. I isto tako umes alama je spominjalo udaljavanje i bježanje znači i napuštanje i odricanje od mušrika u svakom pogledu. Kaže šeheho l-islam i mullu u tefsiru riječi Allaha Tebarake o teala Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati w jadilhum billati hi ahsan. I pozivaj na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom i raspravljaj se s njima na najljepši način. Kaže Šejh Al-Stanivno Al-Kayim Ovako. Imamo tri vrste ljudi koji se pozivaju a, koje pozivamo u Islamu. Ljude koji traže istinu, ničim nisu zabavljeni, traže istinu i ako im dođe prihvatit će tu istinu. Kaže, takvi se pozivaju mudro. Imate drugu skupinu ljudi koji su zaposlani mimo istinom, mimo istine, znači nešto drugo obožavaju, ali da im dođe istina, odma bi je prihvatili. Pa takvi se pozivaju sa lijepim savjetom. I imate treću skupinu, obožavaju nešto mimo Allaha, tebara, tebara, i kada im dođe istina, neće je prihvatiti, odbit je. Za takve je šta? Hođadil hum bilnetihi ahsen i sa se raspravljaj opet na najljepši, na najljepši način. Od Ibn Abbasa se prenosi, kako bileže Buharija i Muslim, da je Rasulullah s.a.v. poslao Mu'aza ibn Djebela kada je Allah anhu, u Jemenu. Pamojera kal je ta'ti qauman min ahli alkitab. Tičeš doći ljudima koji su sledbenici knjige. Tal yekun awwal ma tad'uuhum ilayhi ilaha illa Allah. Bale kako bude prvo u što ćeš ih pozivati u shahadatu da nema drugog boga osim Allah. A u drugoj predai ila an yuwahhidulla pozivači poz, pozivače da obožavaju samo Allaha da samo njemu robuju. pa ako ti se pokore u tome onda ih obavijesti da im je uzišeni Allah propisao pedjevlni namaza pa ako ti se pokore u tome onda ih obavijesti da im je uzišeni Allah propisao sadaku to jest zakat tu khuz min aghliyaihim wa turidu ala fuqaraihim uzima se od njihovih ovih I daje se njihovim siromašni. Pakoti se i kaže dobro se, čuvaj lijepog i mjetka njihovog i čuvaj se dove mazluma. Čuvaj se dove čovjeka ko me je učinjena nepravda. Fejne hodaj se bejne hao bejne lahe hijabom. Jer između te dove i između Allaha, u smislu primanja dove, nema hijjaba. Nema hijjaba. I ovaj hadis bileže Buharija i muslim. Postanje je Muaz ibn Džebel u Jemen desete hijjatske godine. A neki učenjaci kažu da je to bilo 9. hidžeske godine kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme vraćao se sa Tebuka, nakon što se je vratio sa Tebuka da ga je poslao. Ali su složni učenjaci da nije Muaz bin Jabal video poslanika sallallahu nakon odlaska u Jemen. Već da se je vratio u vrijeme halifeta Khilafeta uh, uh, Ebu Bekra radijallahu ta'ala. Potom je otišao u Šam i u Šamu je židio do svoje, do svoje smrti. Kaže sheh ole sami bruta imje, od velikih odlika Mu'ada za ibn Džebela jeste to što ga je Rasulullah sallallahu alejhi poslao u Jemen kao svoga namjesnika da pouči ljude vjeri. Od akajda prvo, a prvo u što ćeš ih pozivati, šta? Šehadet, la ilaha ila an yuhidullah, da obožavaju samo Allaha. I potom da ih pouči namazu i zakatu, znači od akajda propisada bude sudija među njima kadija. Dači, da opone așa, ovai nema vjerskog, dači vođu u Jemenu. Doći ćeš, kaže mu Rasulullah sallallahu doći ćeš ljudima koji su sledbenici knjige. Doći ćeš kršćanima. Pa je ovim poslanik sallallahu alajhi pripremio Muaza ibn Džebela Na ono što ga čeka u njegovom davetu. Odnosno, da zna kojoj se skupini i kojoj se kategoriji ljudi obraća, pa da im može prići na najljepši, najljepši način. Ovdje kada se kaže doćiš Kitabijama, misli se ja, na kršćane i na židove. Jer njih je bilo više u Jemenu nego što je bilo Arapa mušrika, u to vrijeme. Prvo što ćeš ih pozivati i u šta ćeš ih pozivati je šahadet en la ilaha illallah. Dobro. Pozivaćeš ih u la ilaha illallah, ali oni to govore. Oni kažu la ilaha illallah. Pozivaš ih u nešto što već čine. Što znači da u njihovom, njihovoj tvrdnji, la ilaha illallah, da je bila krnjavost, uprotivnom ne bi poslanik, s.a.v. naredio da ih poziva u la ilaha illallah. Oni su govorili o riječ ali su od nje ostvarili samo tevhidu rububije iako je značenje la ilaha ila Allah da se obožava samo uzvišenje Allah ili je on jedino božanstvo znači koje zaslužuje da biva obožavan pa oni od sveg la ilaha ila Allah ostvarili tevhidu rububije jer tevhidu luluhije, ukazuje na teohidu rububije. Kao što teohidu rububije, ukazuje na teohidu luluhije. Jer onaj ko je jedini zaslužan da te obožava, e, oproste onaj jedini ko je zaslužan da biva obožavan, on je taj koji te stvorio. I koji te obskrbljuje. I koji ti može štetu nanijeti i koji ti može kako dobro pribaviti. Pa su oni imali, znači, pri Teohidu Arububiju, ali nisu imali ispravno Teohidu Luluhije, pa zato je naređeno da da ih poziva znači, u Teohidu Luluhije. Jer obožavanje kaburova, taguta, kipova i svega drugo što su ljudi činili i pripisa, pripisivanje Allahu djeteta, sve je to znači od širka koji je bio u to vrijeme prisutan. Pa su izgovarali tu riječ, a nisu znali zači njeno pravo značenje i nisu se držali onoga što ta riječ nuža, znači prouzrokuje ili našta ukazuje. U drugom rivajetu je došlo ila eni vahidullah da samo Allaha obožavaju i to je došlo kod Duhari u Sahihu. I došlo je rivajet i ovo je kada kažemo ila eni vahidullah, da samo Allaha obožavaju i to je značenje šta? la ilaha illallah, jeliko? I došlo je u jednoj predaji kad rjeku ne vole mate da'uhu mi lejhi ibadetullah. Prvo u što ćeš i pozivati je Allah. Dobro. Vidimo da je došao znači, ovaj hadis na različite načine. Je li ovo ovaj poslanik, s.a.v. rekao sve ovako, pojašnjavao Kako se je desilo da imamo više različiti rivajeta ovoga hadisa? Slao ga u Jemeni jedan put, je li tako? I kada mu se obraćao, je li mu to ponavljao nekoliko puta, pa mijenjao poslanik s.a.v. izraze, ne šta je bilo? Molim? Više prenosioca. Pa s prenosioci mijenjali izraze, je li? Znači, ovo je hadis u značenju. Hadis se prenosi u značenju. Ja rekao da pozivaš u šehadet la ilaha ila Ja rekao da pozivaš u samo obožavanje Allaha tebara kvala, ili da pozivaš u ibadet Allaho. Sve je to isto šta? Sve se u jedan kalup sasipa, samo su različiti izlazi. Pa je to rivajet u značenju. Znači, prenosen je u značenju, što je dozvoreno kod islamskih učenjaka. Ali rivajet u značenju može prenositi samo onaj ko dobro poznaje, znači, i šariatska pravila, šariateli, i ko poznaje dobro arapski jezik. Da ne bi protivno promijenio, znači, da ne bi promijenio Svi ovi izrazi u jednom značenju. Da se obožava samo uzvišeni Allah i da se čovjek ploni svega onoga što se obožava mimo Allaha tebareke o teala da učini znači nevjerstvo u taguta i u znači boganstva mimo Allaha azaucel. Fa man bit taguti wa yu'min billah ako počini nevjerstvo taguta i vjeruje Allaha faqad seke bil urwati l wuthqa la intisama Takav se je uhvatio na, za najčršću vezu koja neće koja se neće prekinuti. A ovdje, najčršća veza, šta je to? To je la ilaha in Allah. Yes. I u jednoj predaj kod Buharije kaže se da ih pozivaš u šehadet u do'uhum ila šehadit la ilaha in Allah u enni rasulullah. Pa je došao dodatak još da je poslanik Sao Salame poslanik. Opet je isto. Jer ako poziva da je Allah Azuđel, ili božanstvo koje se obožava jedino, onda znači poziva se u sve ono što je propisao, a od osnovnih ubjeđenja muslimana jeste da je poslanik Sao Salame Muhammed Rasulullah. I ovdje imamo nekoliko šartova koji su vezani za riječ La ilaha idu koje spominju je li istavski učenjaci moraju se ti šartovi sacopiti ko čovjeka mora biti prisut. U protivnom riječi la ilaha illallah i me svoju krnjavost i nećem koristiti. Prvi šart jeste el a to je znanje. A to je znanje. Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Illa men şehide bil haq wohum ja'lemun. Osim oni koji potvrde istinu, a znaju. Pa je znači znanje za potvrđivanje istine pa je znanje za potvrđivanje istine nužno. Men mate wohuve ja'lemu en la ilaha inna Allah dehalan dženne. Ko umre a zna da nema drugog Boga osim Allaha uđi će šta? Uđenne. Znači pa je ovdje spomenuto znači znanje i obahadnisbeživa musliman sa hija drugi uvjet jeste li yakin a to je uvjerenje a to je, je drugi šart je li a to je uvjerenje inma'l mu'minunalladheena amanu billahi wa rasulihi thumma lam yerta'bu vjernici su oni koji vjeruju Allahu i njegovog poslanika potom ne sumnjaju pa je uvjerenje suprotno cumnje kao što je ilm suprotno džehlu tako je uvjerenje suprotno ovdje šeku ili sumnji, koja se ne smije, znači, pojaviti. Treći šart jeste el-kabul, prihvatanje, što negira odbijanje. Što negira znači odbijanje. Innehum kjane idha qila lehum la ilaha inna Allah jeste kvirun. Oni su, kada im se govorilo da nema drugog Boga osim Allaha, bili šta? ohol. Bili su oholi, a oholost je odbijanje. Pa nije znači bilo kod njih, nije bilo prihvatanje. Četvrto je el-inqiyad. Znači da se čovjek pokori u svemu, a to je da rezultira njegovo izgovaranje la ilah in la se dijelima. Znači to je ta pokornost. Rezult, rezultat izgovora ove riječi biva znači pokornost, Allahu te barak i otala, u svemu onome što je naredio i ostavljanje onoga što je zabranio. Pa koliko čovjek čini od onoga što mu je naredjeno, utoliko biva njegovo ostvarenje la ilaha illallah veće. A ukoliko ostavlja to ili čini zabranjene stvari, biva, biva zna, znači, realizacija riječi la ilaha illallah, praktična realizacija biva manja. Pa tako njegov ima šta raste ili ili pada. Peti šart jeste el-ihlas. Da to kaže iskreno. Da to kaže iskreno. El-ilallahi dinul khalis. Allahu pripada eli iskreno ispovjedanje vjere. I kaže Allah, kaže uzvišeni Allah te bareke ve taala, "Wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina Znači da ljudi ime smiju da obožavaju samo Allaha iskreno. Sa iskrenošću, iskrenošću. I kaže Uslanik s.a.v. je u hadisu koga bližvan Bukhari. nasi bi šefaati javme l'qiyame. Kaže najpreći ljudi za moj šefaat na sudjem danu. Jesu men kale la ilaha inna Allah khalisan, khalisan, muhlisan min qalbihi. Ko kaže la ilaha inna Allah iskreno iz svoga srca. Pa je šta iskrenost? Uvijek. Jer izgovor tih riječi bez iskrenosti ne vrednih. Neće pomoći, znači, čovjeku ništa. Šesti uvet jeste siduk. A to je istina. Istina to što je suprotno, znači, što je suprotno laži. Fa leja'le menna allahu allazine sadaku o leja'le menna al kathibin. Pa će Allah znati one koji su isklani u svome govoru i one koji su koji na žovi I kaže poslanik sallallahu alejhi ve ko umre a asjedoci da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja njegov poslanik sadikan min qalbihi doklera dženna iskreno iskreno učiće šta sa istinom je li iskreno učiće u džennet Pa između sidka i ihlasa ima veze. Ima, znači, među njima veza koja ih veže. I sedmo je elmehabbe, a to je ljubav. A to je ljubav. Kako je rekao poslanik Salosaleme, osjetit će slast imana. Onaj ko, kome budu Allah i poslanik draži od svega što je mimo njih. I ko bude volio čovjeka, ne voli osim radi Allaha. I ko bude mrzio da bude vraćan u paganstvo, nakon što ga uzvješen je Allah izbavio iz njega, kao što mrzio da bude bačen u Matriju Žehanost. Pa sto uvjeti, znači, za ispravnost riječi La ilaha inda Allah. Pa je izgovor riječi, znači, ovih, mora biti nužno popraćen znači sa onim što šarijat tražio čovjeka od činjenja do obaveznog i ostavljanja zabranjeno. I u na i na su znači pozivali svi poslanici. To je bila njehova misija. Od Nuhale i Selam do zadnjeg poslanika bez imalo razlike, svi su znači pozivali u istu stvar. Kaže Šeholim s nama imaju temije to je u šerijatu i na tome se slažu islamski učenjaci da je asl u islamu, znači za ljude ulazak u islam, odnosno izgovaranje šehadeta la ilaha illallah i da je Muhammed Allahu poslanik. On je Muhammed Rasulullah. I time nevjernik postaje muslima. I time nevjernik postaje muslima. I postaje neprijatelj, prijatelj. I postaje čovjek čija je krv bila halal, postaje onaj čija je krv sveta i njegovi metak. Pa ako kaže to iskreno, iz svoga srca, ušao je u islam. Ako je to rekao neiskreno, nije ušao u islam. No, međutim, mi nemamo šta? Puta i načina da to saznamo osim vahijom. Ili objavom. Ili da čovjek jasnim argumentima pokaže da je to rekao, ne isti ni to. Uglavnom, ta znači unutrašnjost je Allahu Tebarak, mi nemamo puta, jel do nje. Čovjek koji bi ne bi izgovorio ovu riječ, a može izgovoriti, ne bi bio musliman kod sve uleme. Mora izgovoriti. Koji ima mogućnost, može govoriti, mora izgovoriti. Ne vrijedi mu, znači, da samo poviruje, nego mora, znači, biti izgovor. Mora biti izgovor te riječi, I prva obaveza čovjeka jeste da obožava Allaha. Da povjeruje u njega i da ga iskreno obožava. Ne kao što kažu neki da gleda, da razmišlja, pa da prvo pripiše Allahu druga, pa da on kaže e, ne može Allah imati druga pa da to logičkim nekakvim razmišljanjima pobija, ne bi nikako došao do istine. Prvo učiniš širk ili kufur ili prvo odeš od Alalet pa se onda vraćaš u istinu. Ne. Obaveza ti je da povjeruješ. što je prva obaveza ljudi da povjeruju Allaha te barake i otala. A ulaze u Islam, kako je rekao šehe u Islam ima te imije, riječima La ilaha illallah. I naome ovome ćemo se malo zaustaviti. Znači ulazak u Islam, riječima, znači La ilaha illallah. Uzišen je Allah te barake i je poslao poslanika, s.a.v. da poziva ljude u Islam. I njegovo pozivanje u Islam je bilo da je tražio od ljudi da izgovore ove riječi. Došlo je kod Ibnu Hibbana i Ibnu Huzayme sa ispravim lancem prenosilaca Otarika Ibnu Abdillaha. Al-Muhari bija da je rekao, vidio sam poslanika, s.a.v. na pijaci, kako, a na njemu crveni ogrtač, kako se obraća ljudima i govori, o ljudi, recite la ilaha idallah uspjeći. I bileže Buhari i muslim i drugi, da je poslanic Ossalama rekao Mu'az ibn Djebelu, jeli? poziva ih u na ilaha i na Prva stvar, pa su time šta postajali muslimani. Pa nakon islama dolaze praktični obredi koje su obojezni da činili. I ome komentaru ovoga hadisa kaže ibn Hajar, u njemu je dokaz da nevjednik postaje muslimanom nakon što je vaše hadeta. <laughs> Imam Ibn Menda je u dijelu Soma El-Iman prvom tomu naslovio pogavlje, dokazi koji ukazuju da se izgovaranjem riječi La ilaha ila Allah postaje musliman i da i metak i život čovjeka koji očituje šehadet postaju sveti. Mikdad Ibn Amr el-Kindi radij Allah ono jednom prilikom rekao, Upitao sam poslanika sallallahu alaihi wa sallame, kaže, Allahov poslaniče, šta misliš ako bi se sukobio sa nevjernikom i on mi odsjekao moju ruku? A potom se sakrio iza drveta, govoreći da je prihvatio Islam. Imam li ga pravo ubiti? Kaže mu poslanih salao srame, nemaš pravo ubiti. Pa ja mu reče, Allahov poslaniče, on je izgovorio te riječi nakon što mi je ruku. Pa je poslanih salao srame rekao, Ne imaš ga pravo ubiti. Ako ga ubiješ, on će imati tvoj priješnji status. A ti ćeš imati status njegov prije nego što je izgovorio te riječ. Ako ga ubiješ. I poznato je predanje Usame ibn Zaid kada je ubio mušnika s onim Ensariom. Kada je izgovorio la ilaha ilallah, Ensarija se okrenuo, a Usame ga je probao, je je probao ga kopljeno? Pa je... Poslanik, s.a.v. je rekao, o Usame, da se ga ubio nakon što je izgovorio, la ilaha illallah, <gled> Usame se branio, kaže, Allaho poslanit to je izgovorio samo da se spasi iz smrti, kaže, a ti znaš što je u njegovom srcu, u drugoj predaji, kaže, šta ćeš na svudnjem danu, s.a.v. kako ćeš odgovoriti, kako ćeš odgovoriti, pa kaže Usame, poželio sam da, toga dana, da sam tek toga dana pehatio islamu. Enes ibn Malik radijallahu anu prenosi da je poslanik s.a.m. posjedio nekog dječaka, židova koji se razbolio, a ponekad je služio poslanika s.a.m. Stao je iza njegove glave i rekao mu, reci la ilaha ila Allah. Pa je gledao dječaku svoga oca, a poslanik s.a.m. je ponavljao ono čemu ga je pozivao. Pa je rekao njegov otac židov, kaže, poslušaj, odazovi se Ebul Qasimu, to jeste poslaniku s.a.m. Kada je dječak izgovorio vaše hadeta, Rasulullah sal Allahulehiva seeme je rekao hvala hvala Allahu koji ga je mojim uzrokom sačvao, mom uzrokom sačuvao atre. Ebu horere pripovije da su neke muslimani ispravca ovo u predebližema buhaje samo sahiu. a, a naredno bileže je Buhali i muslim. Znači, prenosi je buhorere da su neki muslimani iz pravca nežda zarobili čovjeka po imenu Semama Ibnu Ustav. Pa su ga zavezali za jedan džamijski stup. I nakon tri dana poslanik svala sveme naredio ashabima da ga oslobode. I oni su to učinili, pa je otišao nedaleko od džamije, okupao se i vratio se nazad i rekao sredočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allaho poslanik. Pa je... Poslanik Salazarme prihvatio od njega njegovog sjedočenja, jeli sjedočenja njegovog islama. Imam Ibn Nasr Mervezi kaže, razmišljajući o kuransko-hadijskim tekstovima zapljučio sam da se izgovaranje šehadete ulazi u islam. Srevišnji Allah je rekao, Allah sjedoči da nema drugog Boga osim njega i njegovi meleki učeni postupajući pravedno, nema Boga osim njega silnog i mudrog. Allahu je prava vjera jedino Islam. Šeha Osama Ibn Kajim je govorio, kategoriju je učenja o raziloženju učenjaka o pitanju da li se samo priznavanje poslanstva, da se time ulazi u islam ili ne, rekao je, naime, neki učenjaci smatraju da se time postoje musliman. Znači kada bi čovjek samo rekao, svjedočim da je Muhammed, resulubno, ulazi li time u islam, raziložen Pa neki kažu, da ulazi, a drugi kažu time samo ne ulazi u islam, a neki prave razliku između onoga koje je priznavao Allaha te barake od teala, sljedući da nema drugog bogosima Allaha, a nije priznavao poslanstvo šta? Poslanika svala Allah, pa ako to prizna, onda time ulazi, jelik, time ulazi u islam. Za razlik od mnogobožaca koji ne mogu, koji onako ne priznaju, jelik, Allaha za jednog gospodara, pa mora izaći izgord taba šehade. Imam Serhasi, poznati anefijski pravnik, kaže, odmeti kod Islama pokajaće se izgovaranjem dvaju šehadeta i odrecanjem otpadništa koje je počinio. Čime ulezi po novo islam? Izgovaranjem šehadeta. Poznati anefijski pravnik, Kasani, kaže, na osnovu sljedeće tri stvari možemo znati da li je određeni čovjek vjernik. Prvo, izgovaranjem jednog ili oba šehadeta i jasno odrecanje od nevjerstva na kome je bio. Ibn Recep al-Hambeli kaže, Opće je poznato da je poslanik s.a.v. prihvatio islam od onoga koji izgovori samo dva šehadeta. Na osnovu toga bi ga smatrao muslimanov, a njegov život sveti. Upravo je zato usudio samo Ibnu Zejda kada je ubio mnogo božca koji izgovorio šehadet. La ilaha in Allah. Na drugom mjestu Ibnu Režev kaže koji izgovori dva šehadeta ima status muslimana. Imam neovi tvrdi. Kada nevijednika neko postakne da iskreno izgovori la ilaha illallah, muhammed rasulullah, time postaje musliman po konsensusu islamskih učenjaka. Bez raziloženja. Time šta ulazi u, u islam? A u dijelu El u četvrtom tomu kaže, imam ne ovi, to je El Minhajč, to je komentar uh, muslimog sahiha. Izgovaranjem dvaju šehadeta postaje se musliman. I slično je rekao Imam Mavrdi u dijelu El Insaf. Imam Behuti je govorio kada bi kršćan na židovi izjavio ja sam musliman ili prihvatio sam islam, time bi postao musliman makar ne izgovori od vaše hade. što da kaže samo ja sam musliman kao što ima muslimana koji kažu ako tako i tako se desi ili ako se desilo tako i tako ja sam kršćan ili kaže ja sam kefir znači i se to desi on je šta kefir Čitao sam čak neke petre da kažu i ako se to ne desio nikadu. Zato što je sam sebi dozvolio takvu stvar. Obahvalim koliko to je ispravno, no međutim, ako se desi ono što je kazao bez sumnje, nevijednik znači izišao iz islama. Iako nije ubijeđen, ne dok je kazao te riječi, ako se desi tako i tako, znači, odmah po dešavanju toga će ovdje izlaziti izglede. E bud, pa El Abadi u svome komentaru najbud avdol Sunan, koji zove Anun Mabud, kaže, prihvatanje Islama ogleda se u izgovaranju šehadeta. Čak neka Ulema smatra da čovjek nevjednik koji bi bio viđen da klanja sa muslimanima da je time ušao šta? U u islam. To kaže hambelijski učenjaci. Hanetijski su postavili četiri šarta za to. Ako se ispune, ušao u Islam. Čak i ako šta ne izgovorio, šehadet. Pa šta je onda sa osobom koja izgovori, znači, koja izgovori, jel' jasno, šehadet. I osoba koja izgovara, znači, šehadet, to boljno je da zna, znači, načelna značenja šehadeta i onoga što povlači za sobom. Nije dužnost da poznaje pojedinosti. Niti svaki, znači, šat sa detaljem nego znači općenito da poznaje značenje la, la, la, la. I to je stanje većine muslimana. Većina muslimana, ne znate da brojiti šartove, ali u općenitosti, jer mnogi od njih imaju, znači, te uvjete pri Pa je, znači, absurd da se od ljudi traži da mu spominje šta gute po imenu jednog, po jednog, pa je se odrekao od toga ta pa iz toga pa kada živio, ne treba meni islam. Hoda se je komplikovanije ući islam. Šta je onda sa ostankom u islamu? I kak je na sam islam po svoju praksi? Znači ta, to općenito poznavanje, šehadeta la ilaha ilallah, uvodi ljude u islam, a ulema je ta koja poznaje, znači detalje i koja poznaje finese, svega toga, uprotivno ćemo napraviti dobši obišnji masa, jeli? učenjaki. I ovdje je dokaz da čovjek ponekad može biti učen i da kaže la ilaha ilallah, a da ne zna značenje. Da je to la ilaha ilala neispravno, taj njegov izgovor. Nema svih uvjeta. Može biti učen mimo šarijata, a može biti učen i u šarijatu. Pa izgovorite riječi, ali ne zna njihovo pravo značajno. Pa ako ti se oni pokore u tome, znači, ako ti se pokore u čemu? U izgovoru riječi la ilaha ilala. Obavijesti da im je uzvišen Allah te barak i odala propisao 5 dni namaza pet dnevnih namaza. I ovome je dokaz da je namaz najvrijedniji praktični obred nakon nakon izgovora šehareda. Ovdje se postavlja pitanje da li su nevijednici obavezani sa namazom postom za keatom i hađe? Jesu. To je razilaženje među lemom. Znači, da li se obavezani nisu? Većina u Leme kažu da jesu u Halpabune bifuruji šarijat. Da se ti, znači, ogranci šarijata odnose isto na njih. Ali svakako da se odnose nakon čega? Nakon šehadeta. Nakon šehadeta. U čemu je razlik, ako kažem, da li se odnose na njih ili ne odnose? Hm? Bravo. Life time Da će biti na suđem danu ako se to ne odnosi na njega i nije povre u šahadeti, biće odgovoran to što je bio, ne vjernik što nije vjerovao šta. U Allaha tebarak tala u aslan. A neće biti pitan za sporne stvari, jel to nije, nije bio njima obaveza. No međutim ako je obaveza njima, onda će biti kažnjen za svaki namaz u svoga punesa što ga nije planjao, i za svaki ramazan što ga nije postio, i za zekat što ga nije dao ako je bio bogat. I i jel u redu? Iako je svkakako kazna za ostavljanje vjerovanja u osnovi veća od svega toga. Pa tu se, znači, pokazuje razlika između toga da kažemo da li su obavezani sa ograncima šarijata ili nisu. A ogranci šarijata je šta? nimo ono što je mimo šehadeta i jeli što je obavez za čovjeku da čini. Jer onako za dobrone stvari čovjek neće biti kažen, a bit će nagrađena kojih je činio iskreno od de Allaha debarake. Pa ako ti se pokore, u čemu obavljeno namaza, što kazuje na odliku namaza, obavijesti ih Da im je Allah propisao zekijat, uzima se od njihovih bogatih i daje se njihovim, njihovim siromacima. I u ome je dokaz da je zekijat znači najbitniji obred nakon čega? Nakon namaza. Nakon namaza. Uzima se od siromašnih, od bogatih daje se siromašnih. Vraća se, to redu Allah fukaraihim, njihovim fukarama. A fukara u šarija to je čovjek koji nema ništa. A miskin je ko ima, a nema dovoljno. A miskin je ko ima, nema dovoljno. No međutim, kada u šarijatu dođe samo fukara, odnosi se na miskina. A kada dođe miskin, odnosi se na fukaru. Kao islam iman. Kada se spoje, onda se značenja šta? Razdvajaju. A kada se razdvoje u kontekstu, onda se značenja spajaju. Pa kada kažemo musliman, mislimo i na islam i na iman i vjernik je musliman a kada se spoje onda se razlikuju pa onda biva vjernik znači iman biva samo jel'i, li ono srčano uvjerenje wallaha tebag njegove neke posanike knjige sudnji dan kader a islam biva šta praktični dio a kada se razdvoje u kontekstu onda imaju ista značenja onda imaju ista značenja tako isto i ovdje No, međutim, ovdje je spomenuto u hadisu vraća se siromasima zato što siroma ima najveće pravo u zekijatu. I najviše se zekija daje šta? Siromasima. Pa je zato spomenuto siroma, a u svakom slučaju ulaze ili ostane kategorije ljudi koji su spomenuti, ovdje svakako u suri, suri et-taube. I u ome je dokaz da je imam taj, ili vođa muslimana, halifa koji se brine o zekijatu ljudi. Određuje čovjeka koji se zove Esai, koji će ići i znači kupiti zekijat od ljudi. I prisilno će uzeti zekijat ako ne hledu da ga daju da zagovoljno. I ome hadiso je dokaz da nije dozvoljeno dati zekijat bogatašu, niti nevijedniku. Osim kome? Da se pridobio srca. To je jedna kategorija oko koje postoji razilaženje. Oko davanje ljudi čija srca trebaju pridobiti Nije jednoglasan stav islamskih učenjaka da nevjernici ulaze u to. A ima mišljenje da ulaze. protivnom je po konsensusu uleme, kojako ga spominju bronji učenjaci u svojim fiskim knjigama, zabranjeno nevjerniku dati pare od sadake obavezne. Mi se razikljate. Jer je nazvano Kur'anu kako? Inne me sadakatul pokaraju me sakini. Lazana je kako? Sadakom. Hudmine u alihim sadakaten putahir humotu zakihim bihavosam lijalegim. Uzmiju ime tako šta? Sodaku. Misli se na? Zekijat, jel je li, ovdje naredba da se uzima. Pa kada se kaže sodaka, u šarijatu, odnosi se, možete odnosti na obav, obaveznu sodaku, a može i na dobrovojnu. I ovome hadiso je dokaz, odnosno, u, u ovoj predaji, da se uzima imetak, odnosno zekijat iz imetka djeteta i lude osobe. Gdje je dokaz? <laughs> ko zna ne, ne, ne. polim gdje je dokaz reci pitanje glasi ovako u hadisu koga smo citirali kada je poslanik sa ozajem poslao mu adrinu dževla u Jemen pa mu rekao iako ti se pokore u namazu obavijesti ih da im je uznišen Allah propisao zekjat, uzima se iz izmetka bogatih i daje se siromašnjima. Gdje je u hadisu dokaz da se uzima zekjat iz imetka djeteta i lude osobe? Baš tako. Ajet nije, odnosno hadis, ali ajet prije toga, nisu napravili razliku između djeteta i lude osobe, je tako? Nisu na prvom razredu. Dok dostigne stepen Saba, nema ništa u šerijatu što bi djete izdvojilo iz tog propisa ili ludovao samo. Pa znači ulaze u opće značenje čega? Šerijatski argumenata. U protivnom mora imati argument znači koji izdvaja jeli ove koji izdvaja ove skupire. Pa šta ćemo sa tim imetkom? Koje je čega O imetku je tima neko se brine. O imetku djeteta neko se brine, o imetku lude osobe neko se brine, o tako ne može luda osoba imati imetak pri sebi. A taj koji se brine o tom imetku, dužan je da ga šta, kao što smo danas kazali na hutbi, da ga umnožava, znači da ga investira u nešto što će ga povećati, a ne da ga zekijat pojede. A zekijat se po ispravnom mišljenju mora da vas znači na takav imetak. Kaže dalje o iake o kera ime emuali nas. I dobro se čuvaj i kaže najboljeg imetka muslimana. Šta ovo znači? Ono što je najdrže. Šta znači dobro se čuva i onoga što je najdrže ljudima? Priuzivanju zekijata. Nemoj mu prilaziti njegovom najdržemi imetu. Znaš da mu je u srcu. ne mu srca čupati iz grudi. Jel redu? Nemoj mu uzimati njegov najljepši i najbolji imetak. Znači, ne moj uzimati stoku koja ima najbolje vime, ili koja ima najviše mesa na svome tijelu, najljepšeg izgleda, najveća, nego uzimaj i srednjeg imetaka. Nego uzimaj i srednjeg imetaka. Pa je zabranjeno čovjeku koji ide, Esai, koji uzima imetak, da bira najljepše. Uđe u stado i kaže jedan, dva, tri i probere najljepše ovce. To je zabranjeno. To je zabranjeno. Po pa odje imamo dva šarta. Imamo šart koji se veže za čovjeka koji daje zekjat i za onoga koji uzma zekjat. Čovjek koji daje zekjat, tvoj šart je da ne daješ najgori metak. Kako došlo u hadisu, "Walam yesaelkum šeruh", niti dozliš da ni Allah taj ju vas najgori metak. Koga ne biste dali osim za, ne biste ga vi primili osim zatvoreni oči. Ovca je onako šepava, stara, gotova krepati i kažeš neka bude zekjat kao što nije dozvoljeno čovjeku koji je zadužen za prikupljenje zekijata da uzima najbolji metak od ljudi, nego se uzima iz srednjeg. Min eusati emu alikum. Tako je došlo u hadisima poznanika. Imam Malik je zabilježio u, u svojom uvrti i drugi, da je Omar radi Allah ono vidio ovcu jednu lijepu, nebelu ovcu da prolazi, pa kaže, odakle je ova ovca? Kažu, to je od sedake, od zekijata. Pa kaže Amar, nije ovo čovjek dao drage volje. Ovo je njemu neko nasilu uzeo. Neće ovo niko dati drage volje, tako lijepo ovcu. Kaže, ne mojte iskušavati ljude. Nego kaže, uzimajte iz njihovog srednjeg imetka. Pa kad se daje zekijat, ni jedna ni druga krajnost, nego se znači daje taj srednji imetak koji je, jeli, uglavnom, jeli, prisutan kod, kod ljudi. I čuvaju se dobro dove Dao je tel mazlum dove čovjeka kome je počena nepravda. To jeste, učini između sebe i te dove pregradu. Kako pregradu? Nemoj mu učiniti nepravdu, pa da dovi protiv tebe. Nemoj mu učiniti, jer kaže je drugo, mladis poslanik, pa u poslaniku, pa inna ha tuhmelu ale l'gamam, je kulu Allahu azzawajal, u'izzati wa jelali, la'ansurenneki wa hin kaže, ta sredova nosi na oblacima i uzvišen je Allah kaže, tako mi moje snage i moga ponosa, ja ću te pomoći taman nakon određenog određenog vremena. I u ome hadisu je znači a, upozorenje da se ne čini bilo kakva vrsta zulma. I u ome je također dokaz da se prihvata haber ili vijest jednog čovjeka. Neko kaže, mora doći mutevatir. U akidi mora biti šta? Mutevatir. Znači samo ajeti i hadis koji su mutevatile. Što je batil da ne može biti veći batil. Ja sam jednom raspravljalo čovjek, doktor Šerijata. I tako smo raspravljali, kaže mora biti mutevatel. Ja mu kažem dobro, doktore. Onda po tvom svatanju, bar jedna jedna četvrtina naše akide ne može se prihvatiti. Bar jedna četvrtina, minimalno nešto. Ako nema i više od toga. Gleda u mene, kaže, u pravu si. Kaže, šta ja moju? Znači, jedna četvrtina naše akide je Bavde. Pa to je usluga onima koji žele da da učine znači, islam krnjavom vjerom, kao što su druge vjere. Sve što dođe, jer od ostojnim lancima, pronostraza, tamam hadis da je Hasan ne mora biti sahi, hasen u akidi se prihlape. Jer kada bi mi sada poslali odavde iz znači Evrope, tri čovjeka da odu da pozivaju Kineze u Islam. I kažu kinezi, mi ćemo milijarda Kineza primit će Islam, ali ste trojica došli. Morat doći mu Tevatir, mora vas biti bar 40 da prijatimo Islam. Poslanih slošen poslao Moaz na ibru džebela u Jemen i kaže čemu i pozivaj prvo? U Laj lahir. Je to akida? A to je temelj akide. Nije poslao sa njim skupinu ljudi, nego poslao jednog čovjeka da? Da ih obavijesti o da je obavijestio I ome hadisu je dokaz da se u islam poziva postepeno. Ide bitnije pa bitno. Bitnije pa bitno. Šehadet, namaz, znači i već kako ide. Kad je šeheh u Islama -e imije, u ome hadisu ima jedan problem. A to je što nije spomenut post i hađ. Jel u redu? Spomenut je šta? Šehadet? i namaz i zekat a su post i pa je pokušao objasniti ovo znači šejh al-stam minutejmie da je htjelo time da se ukaže na stvari koje su vidne koje se čine i tako dalje no međutim ispravno je tumačenje da je ovo prenosio ravija u značenju i da nije spomeno šta posta i zekat Posta i, posta i hađa. Da nije spominjeno znači posta. To je ispravno, znači mišljenje da je prenesen hadis u značenju. To nije osuda ravije. Mnoge ravije su prenosle. Imam bukvali u svome sahiju. Jedan hadis spominje na jedan, na dva, na tri, na pet, na deset mjesta. Čak jedan hadis ponavlja na tri i šest mjesta u svome sahiju. I uzima iz hadisa ono što mu je šta? Bitno. Ja sam išao od tog hadisa u sahiju od predaje do predaje. Od rivajeta do rivajeta. I upoređivao. Nigdje nijedan nije isti. Na 36 mjesta svi različiti. Bilo u senedu, bilo u metnu. Ali razlika postoje. Nigdje imam Buharija nije ponovio hadis. Isti, kompletno lancem prvostaca i metnom tekstom hadisa, ovaj some sahiju. Nego kada ga ponovi, ponavlja ga i dođete sa nekakvom koristom. Pa je kratio hadisa, uzimao znači iz hadisa nekad spomene priču u cjelosti, nekad spomene samo dio iste priče, ono što je nužno da njime dokaže u tom poglavlju jeste o tome. Pa dozvole znači da se krati hadis i u tome nema ništa. Znači ovaj e, nema ništa loše, a mi znamo, hadis je li? Ibn Omar abu je ali selam Islam se gradi na pet stvari, el' tako? Šehade da nema drugog boga i Boga osim Allaha, za u džen i da je Mohamed, sallallahu alejhi ve njegov poslanik. Šta? Namaz, post, zekat i Pa jasno znači da se i ove stvari, jeli, da svakako ulaze jeli, u značenje ovoga hadisa. Odnosno u značenje jeli, a, a, a, a, temelja jeli, vjere kojima je, kojima je pozivao Mojad ibn Đebel, stanovnik je Jemen. I nakon toga autor je skomenuo hadis Ehla ibn Sada, o kome ću višavatele govoriti našem narednom druženju. Znači Allah, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, Tebara, السوسفرت لاجما الى حين الله اذا استروجي او دروشتو اوهيدا ايسكنه الله وي ربوبا انه هو للغانت والقادر عليه الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى اصحابي صحابه قولي قولي خبرينا خبرينا عن طيور تسبق البرق رعبا حدتتنا حدتتنا استوديو كيرسر